256. Cultul sfinților. Martiria, relicve, pelerinaje. Multă vreme, Augustin s-a ridicat împotriva cultului martirilor. El nu prea credea în minunile săvârșite de sfinți și stigmatiza comerțul cu moaște. Nota 12. Către 401 el ceartă pe unică călugări care vând mădulare de martir, dacă e vorba într-adevăr de martiri. Închei nota. Dar odată cu aducerea relicvelor Sfântului Ștefan la Hipo în 425 și vindecările miraculoase ce i-au urmat, el își schimbă părerea. În predicile pe care le rostește între 425 și 430 și în cartea a 22 -a din Decivitate de Augustin explică și acceptă venerarea moștelor și înregistrează cu grijă miracolele legate de ele. Cultul martirilor era practicat și acceptat de biserică începând de la finele secolului al II-lea. Dar mai ales în vremea marilor persecuții și după pacea instaurată de Constantin, relicvele martorilor lui Hristos câștigă o importanță nelinișnitoare. Unii episcopi vedeau în această venerație excesivă pericolul unei recrudescențe a păgânismului. Există într-adevăr o continuitate între practicile funerare ale păgânilor și cultul creștin al morților. De exemplu, spețele de la mormânt din ziua îngropării și în fiecare an de ziua aniversării. Dar creștinarea acestui ritual străvechi nu întârzie să se facă simțită pentru creștini, parastasul de la mormânt anticipa ospețul escatologic din cer. Cultul martirilor prelungește această tradiție cu deosebirea că nu mai este doar o ceremonie de familie, ci interesează toată comunitatea și se desfășoară în prezența episcopului. În plus, cultul martirilor prezintă un element nou, necunoscut în societățile necreștine. Martirii realizaseră... Transgenderea condiției umane, jertfiindu-se lui Hristos. Ei erau deopotivă în cer, la Dumnezeu și aici, pe pământ. Relicvele lor încorporau sacrul. Martirii puteau să mijlocească pe lângă Dumnezeu. Ei erau prietenii lui, iar relicvele, la rândul lor, puteau să vârși minuni. Asigurau le spectaculoase. Mormintele și moaștele martirilor constituiau un loc privilegiat și paradoxal în care cerul comunica cu pământul. Comparația cu cultul eroilor nu se impune. La păgân, cele două culte, al zeilor și al eroilor, erau net deosebite. Prin moartea lui, eroul se separa definitiv de zei, în vreme ce trupul martirilor apropiat de Dumnezeu pe cei ce îi aduceau cinstire. Această exaltare religioasă a cărnii era întrucâtva solidară cu însăși doctrina întrupării. Întrucât Dumnezeu se întrupase în Iisus Hristos, fiecare martir torturat și dat morții pentru Domnul era sfințit în trupul și carnea sa. Sfințenea moaștelor reprezenta o paralelă rudimentară a misterului Euharistiei. Așa după cum pâinea și vinul se Transsubstanțializau în trupul și sângele lui Hristos, tot astfel trupul martirului se sfințea prin moartea exemplară, adevărată imitațiu Cristi. O atare omologare era întărită de fragmentarea nelimitată a trupului martirului și de faptul că relicvele se puteau multiplica la nesfârșit, haine, obiecte, ulei sau praf, cunoscute ca având atingere cu mormântul oricult trupul martirului. Cultul a atins o popularitate considerabilă în secolul al VI-lea, în Imperiul de răsărit existau în Siria două tipuri de biserici: bazilicile și martiria, biserici ale martirilor. Acestea, din urmă, care se deosebeau prin aceea că aveau dom. Aveau în centru un altar dedicat Sfântului și ale cărui relic va exista în biserică. Multim și în pofida rezistenței clerului, ceremonii speciale și anume ofrande rugăciuni, imnuri cântate pentru cinsta martirului, se celebrau în prejurul acestui altar central, mensa. Cultul comporta de asemenea lungi priveghiuri nocturne care ținau până în zori. Ceremonia era de sigur mișcătoare și patetică, deoarece toți credincioșii adăstau într-o așteptare a miracolelor. În prejurul altarului, mensa, afau loc agape și banchete. Nota 13. Obicei tenace și care a persistat în ciuda opoziției bisericii. În 692, sinotul Trulan interzicea iarăși agapele și pregătirea mâncărurilor pe masa altarului. Închei nota. Autoritățile ecleziastice s-au străduit neîncetat să subordoneze venerarea martirilor și a moaștelor cultului creștin. În cele din urmă, în secolele al 5 lea și al 6 lea nenumărate bazilici au religve. În anumite cazuri s-au construit înăuntru, pentru cinstirea moaștelor, un paraclis special, un martirium. În același an asistăm la transformarea dreptată a acestor martiria în biserici obișnuite. În aceeași epocă, de la finele secolului al IV-lea până în secolul al VI-lea, exaltarea relicvelor se întinde peste tot în Imperiul de Apus, dar cultul e în general controlat, ba chiar încurajat de episcopi adevărați impresarios, după expresia lui Peter Brown, acestei fervor populare. Mormintele martirilor, construcții tot mai impunătoare în cimitire, în marginea orașelor, devin centre ale vieții religioase din regiune. Cimitirele se bucură de un prestigiu de neegalat, Paulinus din Nola se felicită pentru ideea de a fi construit în prejurul mormântului Sfântului Felix un complex de clădiri atât de spacioase încât străinii puteau considera ca un al doilea oraș. Puterea episcopilor rezida în aceste noi orașe, în afara orașelor, așa cum scrie Sfântul Hieronim, pe i pe Sfinți, orașul și-a schimbat adresa. Nota 14. Aceste orașe în afara orașelor se pot compara cu necropolele megalitice din Malta, în primul rând cu faimoasa necropolă de la Hal Salfieni. Analogia devine mai precisă dacă ne gândim că aceste centre ceremoniale megalitice nu erau doar necropole, ci cuprindeau capele, temple și terase pentru procesiuni și alte ritualuri. Să adăugăm totuși că o atare analogie morfologică nu implică similitudinea credințelor. Închei nota. Ca și în Orient, multe ceremonii aveau loc lângă morminte, devenit obiceiul prin excelența al procesiunilor și pelerinajelor. Procesiunile și pelerinajele reprezintă o inovație unică în istoria religioasă a Mediteranei. Într-adevăr, creștinismul făcuse loc în ceremoniile publice femeilor și săracilor. Cortegiile, rituale și procesiunile ilustrau desegregarea sexuală și socială. Ele reuneau bărbați și femei, aristocrați și sclavi, bogați și săraci, localniști și străini. Când intrau oficial într-un oraș, relicvele primeau aceleași onoruri precum cele ce însoțeau vizitele împăraților. Orice descoperire sau invenție de relicve, în urma unui vis ori a unei viziuni, provoca o mare fervoare religioasă. Ea era văzută ca vestirea unei iertări divine. Un atare eveniment putea constitui un argument decisiv în disputele ecleziastice. Este cazul descoperirii prin ambrozie a moaștelor sfinților mucenici Gerasie și Protasie sa Iustina cerea ca bazilica nou construită să fie dată arienilor. rienilor. a avut însă câștig de cauza, așezând moaștele sub masa altarului. Cultul sfinților se dezvoltă mai ales în mediile ascetice. Pentru Paulinus din Nola, sfântul Felix era patronus et amicus. Ziua morții lui a devenit pentru Paulinus ziua celui de a doua nașteri. Se citea pasio a mucenicului la mormânt. Prin această reactualizare a vieții și a morții lui exemplare, timpul s-a Sfântul era din nou prezent și norotul aștepta iarăși miracole, vindecări, izgoniri de demoni, scut împotriva vrășmașilor, etc. Dar idealul oricărui creștin rămâna îngroparea ad sanctos. Se căuta ca mormântul să fie așezat cât mai aproape de cel al Sfântului, în deștea că acesta îl va apăra pe defuncte în ziua judecății înaintea lui Dumnezeu. Sub martiria sau în imediata lor pe s-au dezgropat nenumăratele morminte strâns lipide unele de altele. Împărțirea nelimitată a relicvelor și a lor translație de la un capăt la celălalt al Imperiului au contribuit la răspândirea creștinismului și la unitatea experienței creștine colective. Desigur, abuzurile, fraudele, rivalitățile ecleziastice și politice s-au înmulțit cu timpul. În Galia și în Germania, unde relicvele erau destul de rare, se aduceau din alte părți, în special de la Roma, sub domnia primilor carolingieni, 740-840, în mare număr de sfinși și de martiri romani au fost aduși în Occident. E de presupus că, spre sfârșitul secolului al IX-lea, toate bisericile aveau sau trebuiau să aibă religive. Nota 15. Babii acceptau ușor acest transfer căci religivele romane măreau prestigiul Romei, capitala Imperiului și focar al creștinătății. Închei nota. În pofida caracterului popular care a sfârșit prin a se impune, cultul religivelor nu e lipsit de anume grandoare solemnă. La urma urmei, el ilustrează transfigurarea materiei anticipând oarecum îndrăznețele idei ale lui Tellard de Cardan, Pe de altă parte, cultul relicvelor apropia în devoțiunea credincioșilor nu numai cerul de pământ, ci și pe oameni de Dumnezeu. Dumnezeu era cel care călăuzea întotdeauna descoperirea, invenția relicvelor și înleznea miracolele. În plus, contradicțiile implicite din cult, de exemplu prezența martirului deopotrivă în cer și în mormânt sau într-o părticică din trupul său, îl familiariza pe credincios cu gândirea paradoxală. Într-adevăr, venerarea relicvelor poate fi socotită drept o paralelă ușoară, adică accesibilă laicilor a dogmelor, întrupării, trinității și a teologiei tainelor.